коли перед тобою лежить три трупи». «Я закінчила», – оголосила скалі шерифою і лікарю. «Дійсно, схоже на напит дикого звіра. Можливо, барибала чи койота?» Малдер здивовано звів брову, але не став заперечувати. Навіть здалеку йому було видно, що скалі навмисно не згадує про очевидні сліди. Бачачи, як полегшено зітхнув шериф із лікарем, він зрозумів, навіщо вона це робить». Згортаємося. скомандував позаду Малдера Крайчик. Він підійшов настільки тихо, що Малдер нагадав собі бути уважнішим надалі. «Чого б це?» Скінер наказав повертатися у Бостон. Відсутність скалі помітили в академії. «Малдер, через тебе в нас великі проблеми». «Мені не вперше». «А от мені вперше». Крайчик не зміг стримати усмішки, і Малдер відчув у його очах, Радше збудження, ніж страх бути вичитаним. «Зверніться до фахівців з відділу тварин. Хай займуться тим, хто це накоїв», – сказала Скаллі. «Звісно, звісно», – сказав шериф і звернувся до Крайчика. «Значить, ви їдете?» «Завтра», – відповів затого Малдер. «Ми втомилися, а шлях чекає неблизький. Де у вашому місті можна переночувати?» Якщо підходящі місця й були, шериф явно не мав великого бажання про це повідомляти. Тоді ми ще поїздимо містом та порозпитуємо, що та як. «Готель Дінка на 12-й вулиці вам підійде», – сказав нарешті шериф. «Передайте, що ви від мене». «А знижка за це буде?» – поцікавився Малдер. Шериф промовчав, спрямувавши увагу на лікаря, який уже накривав тіла. «Що ж?» «Тут нам більше робити нічого», – сказав Малдер. «Треба повертатися зараз», – сказав Крайчик, коли вони опинилися на дворі. «Ще не надто пізно. Ми встигнемо повернутися до півночі і уже завтра заступити на пости». «Я мушу лишитися», – відповів Малдер. Він оглянув маленьку міську площу, намагаючись поглянути на речі свіжим поглядом, а не крізь призму подій, що тут сталося. Четверо в кататонічному заціпанінні. «Ще троє мертві!» «Напад диких звірів», – сказала Скалі, зважуючи кожне слово. «І всі жертви приїжджі!» «Збіг!» – заявив Крайчик. «Я не вірю в збіги», – відповів Малдер. Крайчик розсміявся так голосно, що змусив зупинитися групу дітей, що поверталися зі школи. «Серйозно? Невже є щось, у що ти не віриш?» «Я втомився і зголоднів», – сказав Малдер. Він хотів позбутися крайчика і лишитися на одинці зі скаллі, щоб обговорити всі здогадки і розібратися в цій справі. Короткий період їхнього знайомства здавався Малдорові вічністю. Вони чудово спрацювалися, були справжньою командою і, попри вимушену розлуку, тягнулися одне до одного сильніше, ніж раніше. Тому він і покликав її з собою. «Ви що, серйозно збираєтесь ночувати в цьому глухому готелі? Чому б ні?» «Побачимося там». Малдер і Скаллі рушили до своєї машини. «Я ж припаркувався на іншому кінці міста!» – запротестував Крайчик. «Що ж, приємної прогулянки!» – сказав йому Малдер. «Напад дикого звіра? Скаллі, ти серйозно?» Вона завела двигун і рушила, постійно поглядаючи в дзеркало заднього виду. Крайчик проведжав їх поглядом і в його позі було лякаюче. Він був збуджений і буквально сверлив їх очима. Скаллі додала газу, бажаючи якнайшвидше забратися від нього подалі. Від одного погляду крайчика в неї починалися мурашки. «Ці люди були побиті, поранені й покусані до смерті іншими людьми», – сказала вона. «Сліди укусів однозначно від людських зубів, подряпини залишені нігтями, а не пазурями тварин». Просто неймовірна жорстокість. Боюся уявити, до яких висновків це може нас привести. Вести вже нікуди, все і так очевидно. Невже маленька дочка Раселів здатна на... «Стривайно, що це там?» – Малдер вказував вперед і вгору. Над дахами будинків з'явилося тьмяне блакитнувати сяйво. Воно пульсувало і незабаром стало таким же яскравим, як сонце, а потім іще яскравішим, то збільшуючись за площею, то зменшуючись. Кілька автомобілів різко загальмували, водії повискакували з кабіни і, як скажені, кинулися до найближчих будівель. Пішоходи розбігалися в усі боки. За мить вулиця спорожніла. Кепські справи, сказав малдер. Скаллі вчепилися в кермо, і тут пролунав звук. Гучне, раптове, ріжуче слуги закличне виття. Схоже і на крик, і на спів якоюсь невідомою мовою. Звук долинав зовні і проникав усередину, просто в голову Скаллі. Відлунюючи від стінок черепа, ніби фантастичний гімн під склепіннями собору. Він був прекрасним і жахливим водночас. Він завдавав болю і вводив в екстаз. У Скаллі перехопило подих. Вона затисла вуха руками і на мить утратила над собою контроль, забувши, де перебуває і що робить. Вона встигла прибрати нову з педалі газу, але машина пішла вправо, підскочила на високому бордюрі, добряче стукнувши пасажирів, і вперлася у бік припаркованої вантажівки. Скалі відкинулася на спинку сидіння, продовжуючи міцно стискати вуха, але поступово послабила тиск. Їй хотілося, щоб звук зовні припинився і звучав тільки в її голові. «Це гімн вічності», – подумала вона, – «і я буду рада йому підспівувати». Перед її очима митнула стінь, розмита й спотворена. Скалі побачила, що жвава раніше вулиця тепер була пустельною. Скалі крізь спів прорвався голос, різкий і незграбний, повністю позбавлений краси і жаху того звуку, що вона слухала. Вона намагалася не звертати на нього уваги, але хтось одразу ж ляснув її по щоці. Скалі повернулася і побачила малдера. Він щось кричав і простягав її щось маленьке і сріблясте. Вона не чула, що він каже. Не хотіла слухати. Скалі брикалася і намагалася відштовхнути його. Вона підняла руки і Малдер схопив її, і вона відчула, як щось проникає у її вуха. Щось холодне, важке і шорстке. "Ні!" закричала вона, коли спів припинився. Її власний голос звучав приглушено. Малдер обхопив її обличчя руками і подивився в очі. Він показав палець потім узяв іншою рукою магазин свого пістолета і витяг гільзу. Повернувшись, він доторкнувся пальцем до вуха, і скалі побачила, що з вушного каналу стирчить кінчик такої ж гільзи. «Якого?» – сказала була вона, але тут же зрозуміла, що Малдер її не чує. Вона й сама майже не чула себе. Малдер помахав руками і раптом завмер, помітивши щось позаду машини. Скалі обернулася і подивилася туди ж. На вулиці, в тій стороні, звідки вони приїхали, Крайчик боровся з двома підлітками: незнайомим високим хлопцем у самих лише шортах і Лорою Конолі. Скаллі штовхнула двері і вистрибнула на двір. Швидко скочивши на ноги, вона вихопила пістолет. Малдер уже мчав по затихлій вулиці. Навколо стояли похабцем припарковані автомобілі. Їхні власники забули в поспіху зачинити двері. Більше довкола не було ані душі. Крайчик однією рукою відштовхував хлопця, а іншу загрозливо стиснув у кулак. Він виглядав наляканим і розгубленим. Обличчя скривила гримаса болю, ніби він водночас вів і якусь внутрішню боротьбу. Поки він вовтузився з хлопчиськом, Лора Конолі вчепилася йому сорочку і почала кусати стегно і живіт. Не просто кусати, гристи. Наблизившись, Скалі побачила кров. Пролунав вкрадливий шепіт, від дивного співу, який чула Скаллі. Їй захотілося витягти з вух гільзи послухати, але тут малдер налетів на хлопця, відштовхуючи від крайчика. Той врізався у вітрину книжкової крамниці, скло затремтіло, але витримало. Скаллі підскочила до лори конолі, схопила під пахви і спробувала відтягнути вбік. Дівчинка міцно вчепилася зубами в підтягнуту, майже без сліду жиру талію крайчика. І коли скалі потягла її, відірвала клапоть одягу разом зі шкірою, бризнула кров. Крайчик видав слабкий, неприродний крик. Він витріщив очі і, здається, не помічав Малдера і скалі. Він видивлявся щось інше. Скалі відкинула дівчинку, та вдарилась об припаркований автомобіль і одразу скочила на ноги, ніби нічого не сталося, готова до нової атаки. Скалі направила на неї пістолет але дівчинка не звернула на це жодної уваги. Стріляти Скалі не наважилася. Замість цього вона стрибнула вбік, підставила Лорі під ніжку і штовхнула в спину. Лора впала, вдарившись головою об бетону проківку, і завмерла. Скалі зраділа, що не почула звук удару. Вона намацала пульс дівчинки. Він був повільним, ледь помітним, ніби Лора досі спала. Малдер відбився від високого хлопця. Повалив його додолу і прикував кайданками до стійки для велосипедів. Витерши кров з обличчя і кивком давши скалі зрозуміти, що з ним усе гаразд, він перевів увагу на Крайчика. Той розгублено йшов вулицею, спотикаючись і здіймаючи руки до неба, ніби молячи про дощ. Скалі побігла до нього, дорогою витягуючи з пістолета магазин. Її важке дихання гучно гупотіло в голові, але вона була тільки рада, Адже воно заглушало будь-які відлуння дивного співу. Витрусивши з магазину пару гільз, скалі засунула його із пістолет у кишеню і стала за спиною в крайчика. «А якщо з ним сталося те саме, що і з іншими?» – подумала вона. Малдер не залишив її часу на роздуми. Він вихопив гільзу з її руки і засунув у ліве вухо крайчика. Скаллі повторила процедуру з правим вухом. Крайчик одразу обм'як, упав на коліна і розпростерся на бруківці. Голова звисла на бік, і Скалі побачила його витріщені, перелякані очі. Малдер і Скалі дивилися одне на одного, заспокоюючись, потім оглянулися довкола. У найближчих будинках класнули жалюзі. Обернувшись, Скалі помітила, як по одному з вікон хтось засунув штори. Хлопець намагався звільнитися від кайданків. Лора Конолі підводилася на ноги, ніби на її голові, і не було величезного крововиливу. Раптом вони обоє впали і затихли. Тиск, який Скалі відчувала шкірою, спав. Навколишнє важке, густе повітря миттєво розвіялося. Скалі набрала в груди повітря, засунула в праве вухо ніготь і витягла гімзу. Ані звуку. Лише шелест прохолодного вітру. Вона й не думала, що тиша може бути такою глибокою. Але тут тишу порушив Малдер. Оце так. Сюди, вказала Скалі в напрямку торговельного кварталу. Так, відповів Малдер. Це дивне сяйво було десь там. Як сигнал? Що це на твою думку було? Скалі похитала головою. Поняття не маю, але це сяйво якось подіяло на сплячих, і жителі міста були до цього готові. Це було жахливо. Малдер підійшов до хлопця і дівчини, що лежали на землі. Ті не ворушилися. Вони взагалі прокидалися? «Треба це з'ясувати», – сказала Скалі. «Гадаю, якби ми не опинилися поруч, якби ти не вигадав цей трюк із гільзами, Крайчикові не жити». «Ага. Дивися, здається, місцеві потроху отямлюються». Малдер мав рацію. Тут і там почали відчинятися двері. Жителі містечка посипалися на двір. Багато хто виглядав розгублено і просто ходив туди-сюди, роззявивши рота і пускаючи слину. Дехто дивився в бік Скалі і Малдера, але в поглядах не відчувалося загрози. Хтось здавався п'яним, хтось просто стояв на місці і усміхався. «Чому краючок так перелякався?» – поцікавилась Скалі. «Тому що знає більше, ніж показує», – відповів Малдер. «Ходімо». Здається, я знаю, звідки йшов звук. Мені варто було і раніше здогадатися. Звідки? Старий Патон казав щось про ангельські гімни. Коли я отримав інформацію від Ікса, він згадав, що сплячих дітей знайшли на галявині в лісі за містом. Місцеві називають цей ліс нефелимським. А з ним що робити? Запитала Скалі, киваючи на країчика. Малдер узяв її за руку і повів до машини. Він може подякувати мені пізніше. Приємно було нарешті вирушити за місто. Ліворуч від дороги простягалися залиті сонцем пагорби. А попереду майорів ліс. Вид був прекрасний. Скаллі попросила Малдера сісти за кермо, пославшись на нездужання й запаморчення. У нього були ті самі симптоми, але говорити про це не було потреби. У цих місцях коїло щось дивне. Жителі містечка явно були в цьому замішані, і Крайчик, напевно, щось знав. Малдерові хотілося відновити повну картину подій. Вони зі скаллі заздалегідь поклали по парі гільз у кишені. Патрони, що залишалися в магазинах, мали захистити їх від інших загроз. Звиваючись між пагорбами, дорога йшла праворуч до лісосмуги. Знак біля дороги сповіщав. Нефелимський ліс. Звужуючись, дорога продовжувалась серед дерев, високих сосен і беріз із тінистими кронами. По обидва боки тягнулися канави. «Треба б нам повідомити про те, що тут коїться», – сказала Скалі. «Бачиш поблизу телефонну будку?» «Не варто було просто так кидати дітей на вулиці. Крайчик про них подбає». «Ти впевнений?» Він розумів, що скалі має на увазі. Дії Крайчика були підозрілими. І неясно було, на кого він насправді працює. Скалі, хтось використовує цих дітей. Той, хто заманив їх сюди і приспав, керує ними. Ти бачила їхнє обличчя? Порожні. Абсолютно. У такому стані вони не зможуть ні їсти, ні пити. Вони просто згасають. «І вбивають», додала скалі. Не будемо про це забувати. Правильно. Якщо ми зможемо розірвати контроль, то допоможемо їм. Малдер, що це на твою думку? Якийсь експеримент? Він не знав і тому не відповів. На нього навалились спогади. До горла підступила нудота. Звук голосів. Їхня пісня обіцяла щастя. А в їхньому гармонійному гулі був лише відчай. «Що ти очікуєш знайти?» знову запитала Скалі. «Не знаю. «Саме тому я тут». Дорога ставала дедалі вибоїстішою. Покриття зруйнували сонце, холоди і ремонт, що не проводився вже багато років. Тут і там, крізь полотно, пробивалися бур'яни. Щоб не було в цьому лісі, мало хто приходив на це подивитися. «Здається, ми на правильному шляху», сказав Малдер, пригальмовуючи біля дерев'яної розмальованої фігурки ангела, прибитої до стовбура ялини. «Схоже, колись це місце користувалося популярністю», – припустила скалі. Малдер поїхав далі. Він так зосередився на тому, що чекало попереду, що до останнього не звернув уваги на те, що діялося позаду. Він лише встиг поглянути в зеркало заднього виду і побачити сліпучі фари автомобіля, що на повній швидкості їхав на них. Стався удар. Скалі скрикнула і ухопилася за приладову панель а Малдер щосили вчепився у кермо, що вислизало з рук, намагаючись утримати машину, що пішла в занос. Він щосиле вдарив по гальмах, але невідомий автомобіль із речанням двигуна продовжував за інерцією штовхати їх у канаву ліворуч від дороги. Їхня машина нахилилася, попереду показалося величезне дерево, і в них перехопило подих. Перед тим, як машину струсонув удар, Малдер устиг нахилитися і обійняти скалі. Ремені безпеки натягнулися, врізаючись йому в живіт і шию. Скло розлетілося вщент, ноги притиснуло чимось важким, кермо тріснуло і вдавилося в бік. Гарячий запах пального наповнив ніздрі, і Малдер на силу міг вдихнути. Волосся Скалі лоскотало йому обличчя і ніс, а її руки продовжували міцно обіймати його, чіпляючись за куртку. Машина трохи похиталася на поламаних осях і поскрипуючи завмерла. Десь чулося дзюрчання. Малдер глибоко вдихнув і затримав повітря всередині. «Скаллі?» «Що?» Вона відпустила Малдера і витягла з кобури пістолет. «Бензин витікає!» Скалі кивнула, і вони, пригнувшись, виглянули за спинок сидінь, намагаючись зрозуміти, що сталося з іншою машиною. Заднє скло потріскалося, але лишилося на місці. Тому розібрати щось було складно. Десь осколки випали, і крізь дірки було видно шматок дороги канави. Втім, цього виявилось достатньо, щоб помітити, як зметнулася пилюка й автомобіль, що атакував їх. З писком коліс розвернувся і поїхав назад до міста. «Давай вибиратися», – сказав Малдер. Він помітив кров на обличчі Скалі, але зараз у них був серйозніший привід для занепокоєння. Вони випали з салону просто в зарості колючого чагарнику. «За дерева!» – крикнула Скаллі. Вона мала рацію. Хтось тобто із нападників цілком міг лишитися, і в нього могла бути рушниця. Пригнувшись до землі і зброєю напоготові, вони оббігли розбиту машину і сховалися серед дерев. Добре було знову пересуватися на своїх двох. Забратися подалі від місця аварії ще краще. Машина перетворилася на купу металобрухту, але Малдера непокоїло тільки те, що вони однозначно наближалися до мети. Поклик Нефелимського лісу був тихим, але таким же наполегливим, як і дивний спів. Вони були тут непроханими гостями, але саме тому мусили продовжувати шлях. У момент аварії Малдера добряче потріпало, але сплеск адреналіну загострив його сприйняття. Він вдивлявся вперед, намагаючись уловити, бодай якийсь рух, і весь час оглядався назад на дорогу, де лишилася машина. Нарешті та перетворилася не більш, як на розмиту, затягнуту клубами пару з розбитого радіатора пляму серед дерев. Дорога позаду була порожньою. Жодного натяку на стеження чи погоню. Хто б у них не врізався, добивати їх він не збирався. Кілька хвилин вони йшли мовчки швидким кроком. Стежка йшла під нахилом і перетинала ще кілька старих зарослих стежок. Під руку раз по раз потрапляв отруйний плющ, а в колючих заростях ожини легко було подряпатися. Нарешті скалі сказала Малдер, сюди. Перед нею було велике повалене дерево. Скаллі сперлася на нього, опустивши пістолет. Вона важко дихала, але Малдер відчував, що їй теж кортить знайти розгадку таємниці. Невідомість так само вабила її, хай вона ніколи відверто не зізнавалася у цьому. Малдер підійшов до неї і поглянув на розташовану попереду галявину. «Схоже на стару каменярню», – сказав він. «Можливо». «Що ти хочеш сказати?» Скалі мовчала. Насупившись, вона дивилась вперед, і Малдер зробив те саме. Галявина була діаметром метрів п'ятдесят. На ній не росло ні дерев, ні чагарників, лише рідкісні острівці трави й бур'янів виднілися там і тут, та й ті здавалися брудними і запиленими. На дальньому краю галявини справді була каменярня. Обладнання досі було тут пристрої для видобутку і перевезення матеріалів. Малдерові впав око поламаний наскрізь поржавілий трактор, поряд з яким височіла купа величезних спущених коліс, якийсь металевий агрегат. Невідомого призначення, з прогнилою кабіною і розбитими шибками. Он. сказало рукою скалі. І он. До Малдера дійшло. Не все обладнання було старим. Новіша техніка виглядала інакше. Конструкція була іншою, форми надто плавними, без різких ліній і гострих кутів. На гладких, відполірованих, блискучих поверхнях грали сонячні відблиски. Здавалося, що предмети згинаються, як живі, але Малдер вирішив, що це адреналін ударив йому в очі. Сховано на видноті, сказав він. Що саме сховано? Ходімо, поглянемо. Скаллі нерішуче подивилася на нього. Недарма ж ми сюди добиралися. Малдер усміхнувся, перелізаючи через повалений стовбур, і тут спів залунав знову. Малдер закричав. Спів був настільки гучним, що він не чув власного крику, але відчував його в горлі і голові. Не випускаючи пістолета, він зісковзнув з дерева і лише встиг помітити, як скалі впала на коліна і повалилася на бік. Вона сунула руку в кишеню в пошуках гільз, але Малдер подумав, що тут від них не буде толку. Надто близько вони були від джерела звуку, від якого тремтіли і земля, і повітря. Звук вібрував у них в головах. Очі сіпалися, зуби ламало. У вухах ніби лазили і боляче жалили оси. Малдер сперся на стовбур і прицілився, щоб вистрілити в один з невідомих об'єктів. Пальці не слухалися, сили покинули його. Останнім зусиллям волі він спробував вистрілити знову, але обриси світу навколо почали танути. Невідомі пристрої засяяли густим синюватим світлом, на яке було боляче дивитися, але Малдер не міг відірватися. Він потягнувся до скаллі, підхопив її і підняв, щоб вона теж могла бачити. Вона побачила й одразу навалилася на Малдера, відштовхуючи його назад. Вони обоє впали за повалене дерево. Скалі обхопила долонями обличчя Малдера, намагаючись щось сказати, він міцно її обійняв. Уткнувшись один одному в плечі, вони почули неймовірний за силою удар, що буквально пронизав землю і позбавив їх свідомості. Коли Малдер нарешті отямився, навколо стояла тиша. Вони трохи посиділи на поваленому дереві, отямлюючись і розмірковуючи про те, що сталося. Що вони бачили і чого – ні. Невідомі пристрої зникли, лишивши на своєму місці лише випалену землю. У повітрі пахло горілим, але запах поступово вивітрювався завдяки легкому вечірньому вітерцю. Галявина виглядала неприродно порожньою, попри те, що стара і ржава техніка нікуди не поділася. Чогось бракувало, і навіть у скаллі мимоволі тьохнуло серце. «Малдере, що сталося?» «Не знаю, але щоб це не було, ми його сполохали». «Його?» Малдер знизав плечима і махнув рукою у бік галявини. Це була кульова блискавка, сказала Скалі. Напевно. Я бачила фотографії, вона якраз лишає схожі випалені сліди. Коли ми прийшли, вона якраз сформувалася. А може, й не одна, от і пояснення. Скаллі, можеш скільки завгодно переконувати себе, що так воно і було. Вона не відповіла, їй і самій не дуже вірилося у цю версію. «Час повертатися в місто», – порушив мовчанку Малдер. «Довго доведеться йти, та ще й у темряві», – сказала Скалі. «Хочеш зачекати до світанку?» Скалі згадала, як незрозумілий спів вібрував у її голові і тілі, яким водночас незнайомим і близьким він був, яким привабливим і багатозначним. «Ні за що», – відповіла вона. Узявшись за руки, вони пішли назад через ліс. Коли вони дісталися до покрученої машини, зійшов місяць і освітив їм дорогу до Лінот -саунд. Кілька разів вони збилися зі шляху, і до того часу, як на обрії з'явились міські вогні, було вже майже четверта ранку. Малдер здивувався такій ілюмінації. Горіли не тільки вуличні ліхтарі, а й вікна більшості будинків а вулицями їздили автомобілі з увімкненими фарами. Коли вони нарешті підійшли до міста, автомобілі зникли, але в будинках досі не спали. «Нові вбивства?» – припустила Скаллі. «Сподіваюся, що ні. Напевно, щось інше. Схоже, ми розворушили справжнє осенне гніздо. Навідаємося до Лори Конолі». «Скаллі, ти читаєш мої думки?» «Читання думок – вигадка». Втомлені, брудні і подряпані, у сенцях після аварії і з безперервним дзвоном у вухах після жахливих піснеспівів, вони рушили до міської площі. Ніхто за ними не стежив. Вони були в повній самотності, і щоб не сталося з жителями міста, ті переживали це за зачиненими дверима. «Варто було здогадатися», – сказала Скаллі, киваючи в бік площі. Біля пам'ятника героям війни стояла машина, на якій приїхав крайчик. Переднього крила не було. Капот був зім'ятий. Задня колісна арка відірвана. Самого крайчика і близько не було. «Ну дякую, напарнику», – прошепотів Малдер. «Ти ж знаєш, що він тобі не напарник?» – запитала Скаллі. «У нього свої завдання». Малдер мовчки кивнув. «Наближаючись додому Лори Конолі. Вони побачили її матір у кріслі на ганку. Та сиділа нерухомо. І лише пара від кухля кави в її руках свідчила про те, що вона не спить. Пара звивалась високо, розчиняючись ночі, десь над дверним дашком. «Її забрали», – сказала жінка, побачивши Малдара і скалі. «Хто забрав?» – запитала скалі. «Люди в формі. Чоловіки, жінки, схожі військові». Вони приїхали на вантажівках і забрали Лору і трьох інших дітей. З ними були лікарі і медсестри, і вони сказали, що це для їхнього ж блага. Її вилікують і повернуть додому. Малдар помітив сльози в очах жінки. Але вони не сказали, коли. Голос матері Лори зірвався, і Скаллі обійняла її, щоб утішити. Недружня і скритна раніше жінка не стала опиратися. «Можна ще раз зазирнути в її кімнату?» – запитав Малдер. Ствердної відповіді не було, але й не було заперечної, тому він увійшов у будинок. Вони чекали, коли прибуде взятий на прокат автомобіль із водієм. Про розбиту в лісі машину доведеться доповісти, але Скалі підозрювала, що бюро вже знають. Вона сподівалася знову побачити старого Паттона але окрім них у кафе маршал нікого не було. Кава була чудовою. Малдер незвично мовчав. Спорожнивши другу чашку напою і відчувши, як кофеїн починає боротися з втомою, що загрожувала звалити її з ніг, Скалі запитала. «Ну що?» Малдер підскочив від несподіванки. Його думки літали десь далеко. «Батьки Лори Конолі палили?» «Не думаю» відповіла Скалі і наморщила чоло, згадуючи внутрішнє оздоблення дому Конолі. Попільничок я не бачила. Слідів від диму на стелі теж. У будинку приємно пахло. Більше не пахне, сказав Малдер. Коли я зайшов, усередині все просмарділось цигарками, навіть штори у кімнаті Лори. По шкірі Скалі пробігли мурашки. Вона згадала його, чоловіка, що затягувався цигаркою з глибоко зморшкуватим обвітерним обличчям, прихованим у тінях і тютюновому диму. «Б'юсь об заклад, нам навіть відома їхня марка», – сказала вона. Вони мовчки дочекалися, поки маршал принесе їм сніданок. Говорити більше не було про що. За 20 хвилин під'їхала машина, з якої вийшов молодий хлопець, із Аркушем договору прокату у руці. Малдер зітхнув. Пора повертатися на роботу. Тім Лебон. Кататонія. З циклу «Секретні матеріали».